Book two. 24. 24. 24. Kanat Mai. Stämma träff. Stämma träff. Kunnat rösta ljudså? Ljubbal? Klap. Har du missat bussen? Har du missat bussen? Jag har väntat en halvtimme på dig. Kan vi möta ett då med kylkrap? Har du ingen mobil med dig? Kring nä är jag tvungen att vänta på dig. Var punktlig nästa gång. Var punktlig nästa gång. Kring nä näng taxi nå krab. Ta en taxi nästa gång. Ta en taxi nästa gång. Kring nä är römla du nå krab. Ta med dig ett paraply nästa gång. Ta med dig ett paraply nästa gång. Pågång ni på mjukt k r a I morgon är jag ledig. I morgon är jag ledig. Pågång ni, vi träffas imorgon? ska träffa oss i morgon. n e j tyvärr, i morgon går det inte för min del. n e j tyvärr. I morgon går det inte för min del. Sjutsdagar niv kun har något för dig i s l u t n Har du något för dig i slutet av veckan? Eller har du något för dig i slutet av veckan? Eller h a du något för dig i s l u e a n l l e r har du r s t e t a n e t f ö t t r ä a f ö e d n å g o f ö e n Eller har du n å g o r e d a n s t e t t t r h f f ö e d n å g o n ผมเสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ฉ a นเสนอให้ r a e เจ i k e นในสุดสัปดาห์ฉันเสนอให้เราเปดาหนเสเรากันดปหรกันใเรากปาหากันดหรกันดสัห์ฉรันเราปาหาดกันดหรั s k a vi åka till stranden? s k a vi åka till stranden? เราไปเที่ยว núi cao có đi không? Skall vi åka till bergen? s k a l vi åka till bergen? Tôi sẽ đi đón bạn ở nơi làm việc. Tôi sẽ đi đón bạn ở nơi làm việc. ผมจะไปรับคุณที่บ้าน a Jag hämtar คุณท i ่บ้านฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารฉันจะไปรับคุณที่ป้ายรถโดยสารบุณทส